Capitolul 8. Sfințirea Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. 1 Petru 3 cu 15 Sunt mulți aceia care doresc să accepte doctrina justificării prin credință. Roman 3 cu 28 Dar nu sunt atât de dispuși să se bucure în aceeași măsură de învățătura la fel de importantă a sfințirii, care are loc prin lucrarea Duhului Sfânt. În inima păcătosului, 1 Corinten 3, cu 16 la 17, sau, cu alte cuvinte, să-l aibă pe Hristos întotdeauna în ei, ca adevărata viță. Ioan 15, cu 4 la 5 Nimeni nu are vreun drept sau autoritate să se considere justificat dacă nu este de asemenea sfințit printr-o viață nouă și o vorbire schimbată. Nici o reformare care rămâne doar la exterior nu va fi de durată. Trebuie să aibă loc o lucrare interioară care să producă o ură față de orice gând, cuvânt sau faptă păcătoasă. Noi nu trebuie doar să evităm aparența răului, ci trebuie să și detestăm și să luptăm împotriva oricărui rău a oricărei inclinații păcătoase a naturii noastre. Trebuie să se producă o schimbare a omului interior, acolo unde doar ochiul lui Dumnezeu poate să vadă. Aprobarea sau opiniile pozitive din partea semenilor noștri păcătoși nu pot decât să ne amăgească, dacă nu avem și susținerea conștiinței care să mărturisească dorința noastră fierbinte de a fi sfințiți de orice spurcăciune, astfel încât să putem umbla cu adevărat cu Dumnezeu. Trebuie să ne separăm complet de orice lucru care este nesfânt în practică sau în gândire. Și trebuie să nu ne uităm deloc la bagiocura sau ironiile vechilor noștri prieteni sau ale lumii dacă vrem să ne bucurăm de favoarea lui Dumnezeu și să trăim spre slava lui. 2 Timotei 3,12 Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură. Trebuie să fim cu totul pentru El. Abia atunci pacea noastră va curge ca un râu. Abia atunci vom fi înnoiți în duhul minții noastre. Abia atunci ne vom îmbrăca în omul nou care se noiește după Dumnezeu și care este creat în neprihănire și sfințenie adevărată, căci fără sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul. Omule nepăsător, ia aminte și nu te juca cu sfințenia sau cu păcatul, nu neglija pe una și nu practica pe cealaltă, căci astfel îți vei aduce ruina sufletului. Iacov 4,8 iubește neprihânirea și nu păcătui, căci sunt mulți vrăjmași ai crucii lui Hristos care se laudă cu rușinea lor, oameni nelegiuiți al căror sfârșit este distrugerea. Nu fi ca aceștia, ci sfințește pe Domnul Dumnezeu în inima ta, și rămâi în dragostea lui Dumnezeu, nepătat de această lume, privind mereu la îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos spre viața veșnică și fie ca Dumnezeu să-ți dea această binecuvântare de dragul lui Hristos. Amin.